Haleluya haleluya haleluya Jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo nalitukuzwe milele Karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi Ninamshukuru Mungu kwa ajili ya mamlaka ya neno lake inayotuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda Rafiki mpendwa, ni muhimu kufahamu kwamba hatuwezi kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda kwa maneno yetu wenyewe pasipo mamlaka ya neno la Mungu. Hatuwezi kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda kwa maneno yetu wenyewe pasipo mamlaka ya neno la Mungu. Maombi yenye nguvu ya kuleta mabadiliko ni yale yanayotumia mamlaka ya neno la Mungu kungoa vya ufame wa shetani na kupanda vya ufame wa Mungu. Maombi yenye nguvu ya kuleta mabadiliko ni yale yanayotumia mamlaka ya neno la Mungu kungoa vya ufame wa shetani na kupanda vya utukufu vya ufame wa Mungu. Biblia inatuambia kabla Bwana hajamtuma Yeremia kwenda kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda alimgusa kinywa na akayatia maneno yake kabla Bwana hajamtuma Yeremia kwenda kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda alichofanya kwanza ni kumgusa kinywa na kuyatia maneno yake kinywani mwa Yeremia imeandikwa ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu Bwana akaniambia tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako tazama nimetia maneno yangu kinywani mwako angalia nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya fame, ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Imeandikwa hivyo katika kitabu cha Yeremia sura ya kwanza na nimesoma mstari wa 9 na 10. Rafiki, mpendwa lugha ya maombi ni neno la Mungu na sio maneno yetu. Lugha ya maombi ni neno la Mungu na sio maneno yetu. Hatupaswi kwa wepesi wa kuomba na kukemea kwa maneno ya akili zetu wenyewe yasio na msingi waneno la Mungu nyuma yake. Hatupasi kwa wa kuomba na kukemea kwa maneno ya akili zetu wenyewe yasiyo na msingi waneno la Mungu nyuma yake. Haiwezekani kushindana na falme na mamlaka na wakuwa giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa maneno yetu pasipo mamlaka ya neno la Mungu. Haiwezekani kushindana na falme na mamlaka na wakua giza na jeshi la pepo wabaya katika ulimwengu wa roho kwa maneno yetu pasipo mamlaka ya neno la Mungu. Tunapaswa kufahamu siku zote neno la Mungu ndio sauti yenye mamlaka ya mwisho katika ulimwengu wa roho. Neno la Mungu do sauti yenye mamlaka ya mwisho katika ulimwengu wa roho. Na damu ya Yesu do sarafu inayotumika kununua na kukomboa haki yetu yoyote ilio shikiliwa au kuibwa na shetani katika ulimwengu wa roho damu ya Yesu ndio sarafu inayotumika kununua na kukomboa haki yetu yoyote iliyoshikiliwa au kuibwa na shetani katika ulimwengu wa roho na yote hayo yanatimizwa kwa nguvu na uweza wa roho mtakatifu ndio maana kwa habari ya kushindana katika ulimwengu wa roho na kuzipinga hila za shetani tumeambiwa Hatimaye mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Mzidi kwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Vaeni silaha zote za Mungu, moja ni neno lake, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Waefeso sura ya 6, saru ya 10 na 11. Rafiki mpendwa, maombi ya kungoa madhabau za miungu mingine kutoka katika maboma yetu na kuvunja maagano yaliyoingiwa na ufalme wa giza ni maombi ya vita. Maombi ya kungoa ma, kungoa madhabau za miungu mingine kutoka katika maboma yetu na kuvunja maagano yaliyoingiwa na ufalme wa giza ni maombi ya vita. Ufamy wa giza haukubali tu kirahisi kuachelea watu walioashika uteka kwa kuwavalisha mavazi machafu ufame wa giza haukubali tu kirahisi kuwaachilia watu waliowashikilia mateka wanataka watu hao wadumu na mavazi hayo machafu hadi kifo shetani angependa watu wadumu na mavazi hayo machafu aliyowavalisha hadi kifo waliovalishwa ulevi shetani angetaka wadumu kuwa walevi Waliovalishwa uzinzi, shetani angetaka wadumu kwa wazinzi. Waliovalishwa wizi, shetani angetaka wadumu kwa waezi. Waliovalishwa tamaa mbaya na roho chuki, shetani angependa wabaki hivyo hadi mwisho. Lakini Bwana anasema, ameweka neno lake katika vinywa yetu, linalotueka juu ya mataifa na juu ya fame, ili kubumoa, na kungoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Bwana ameweka neno lake katika vinywa yetu, linalotueka juu ya mataifa na juu ya fame ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza, ili kujenga na kupanda. Hayo yatafanikiwa ikiwa tutajitoa kwa thabiti katika imani saa sana neno la Mungu. Hayo yote yanafanikiwa ikiwa tutajitoa kwa thabiti katika imani saa sawa na neno la Mungu. Rafiki mpendwa, katika kuomba maombi haya ya vita, ni muhimu kujitakasa na kujifunika damuni mwa Yesu wakati wote. Unapoomba maombi ya vita, ni muhimu kujitakasa na kujifunika damuni mwa Yesu wakati wote. Funika watu wako wote na mahali pote unapopaombea kwa damu ya Yesu. Hiyo damu ndio inayotupa uhalali wa kumiliki na kutawala. Hiyo damu ndio sarafu tuliyosimama nayo kwa ajili ya ukombozi wetu na watu wetu katika ulimwengu wa roho. Imeandikwa katika waraka wa kwanza kwa Petro, sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Waraka wa kwanza kwa Petro, sura ya kwanza mstari wa 18 na wa 19. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wa yaani ya Kristo Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo kwa fedha au dhahabu mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofa mlio upokea kwa baba zenu bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wa yaani ya Kristo tuombe utukuzwe na kusifiwa Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo wewe ambaye njia zako ni kamilifu siku zote hata milele asante kwa mamlaka ya neno lako Inao tuweka juu ya mataifa na juu ya falme ili kungoa na kubomoa na kuharibu na kuangamiza ili kujenga na kupanda. Asante kwa kuwa tuna uhakika wa kushinda na zaidi ya kushinda kwa sababu neno lako ndio amri ya mwisho katika ulimwengu wa roho. Baba, tunatubu na kujitakasa mbele zako kwa damu ya Yesu Kristo. Tusamee e Bwana makosa yetu yote. Nasi tunakubali kukutii wewe na neno lako tunakubali kuasamee wote waliotokosea. Tusafishe e ee Yesu na kututakasa na uchafu wote. Tuvue e ee, Bwana mavazi yote ya aibu, ukatuvalishe mavazi ya utukufu kwa jina la Yesu. Tunajifunika sasa damuni mwako Yesu, sisi na watu wote uliotupa katika maisha yetu. Tunawafunika kwa damu yako Yesu wote tunao ili wapate kufunguliwa na kutoka katika uteka wa shetani na dhambi tuna damu ya Yesu ikawavue mavazi machafu ya shetani waliovalishwa kwa jina la Yesu wakavuliwe hizo roza giza zilizobeba roho ya uharibifu na mauti wakawekwe huru sasa tunaachilia damu ya Yesu juu yao waliovalishwa magonjwa na viki. wakavuliwe hayo mavazi kwa jina la Yesu Kristo tunaachilia damu ya Yesu juu yao waliovalishwa roho za zinana ulevi wakavuliwe mavazi hayo sasa kwa china la Yesu Kristo. Tunaachilia hiyo damu ya Yesu ya ukombozi juu yao ikawanunue na kuwarejesha katika ufalme wa Mungu. Wote walio katika magereza ya kiroho wakaachiliwe na kuwa huru sasa kwa mamlaka ya neno la Mungu kwa jina la Yesu Kristo na kwa moto wa Roho Mtakatifu waliochimbiwa mashimoni wakatoke huko kwa jina la Yesu Kristo waliofungwa na kamba za mauti na shida za kuzimu zikakatike hizo kamba sasa kwa nguvu za Mungu kwa jina la Yesu Kristo. waliogizani nuri ya bwana na ikawazukie. Wakaione njia yao sasa. Kwa jina la Yesu Kristo. Baba wa mbinguni tunakushukuru kwa kuwa neno lako halishindwi kamwe. Asante kwa damu ya Yesu Kristo yenye nguvu ya kutetemesha misingi na kukomboa watu wako. Asante kwa kwa ukombozi huu ni dhahiri. Nasi tunakutukuza na kukusifu Mungu mkuu na baba yetu wa mbinguni katika jina na Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu Ukundi Silo. Leo ni tarehe 21 Novemba, mwaka wa tatu. Rafiki mpendwa, maombi ya kung'oa madhabau ya miungu mingine na, kuto na kutoka katika maboma yetu. Maombi ya kuvunja maagano yaliyoingiwa na ufamy wa giza ni maombi ya vita. Jiweke thabiti katika imani, itegemee sana damu ya Yesu neno la Mungu likawe ndio mamlaka utakaoitumia katika kuomba kwako Mungu na kubariki. Yesu Kristo akuinue damu yake inayotuneneea mema ikaendelee kunena mema juu yetu sasa na siku zote na hata milele amen